Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Som säkert många känner till finns det gott om folksängner och mellanhavanden mellan människor och troll. Det är trollen som skäl mat och dryck. Trollen byter ut nyfödda barn mot trollungar. De bär inte av folk och de håller på. Och många av de här sägnerna är väldigt gamla, kanske flera hundra år. Och vi ska titta lite närmare på en av dem. Och det är den som kallas Den starka hustrun. Men vi ska börja med en e-post som vi har fått från Mikael Helenius i Farsta. Han tar nämligen upp något som vi skulle kunna kalla för en trollsängen från modernare tid. Och det är ganska ovanligt, men det finns alltså. Och han skriver så här. Tack för bästa podden. Hoppas ni vill och orkar fortsätta länge till. Jag är uppväxt utanför den lilla staden Ekenäs i Finland. Där berättades om trollen. Allt skulle ha börjat med att en storbonde i Brommarv åkte till sin fors för att inhandla tre troll. För han var avundsjuk och arg på en torparfamilj vars dotter var bättre i skolan än storbondens dotter. Trollen skickade han sent till torparfamiljen för att ställa till otyg. När trollen hade fördärvat allt för torparfamiljen flyttade dem runt i bygden och fortsatte att göra otyg. Det var inte direkt småbus de sysslar med utan de här trollen var riktigt elaka. Sängn säger också att ett av trollen senare flyttade till den närbelägna staden Hangö men sen flyttade därifrån snabbt eftersom invånarna där var elakare än trollet själv. Man anser också, enligt sägnen skriver Mikael Helenius, att det var två av dessa troll som var orsaken till att kyrkan i Brommar förstördes i en brand. Kan ni berätta något mer om de här trollen och finns liknande sängner? Ja, sängnerna om Brommars trollen finns med i en bok av vår folkloristkollega Blanka Henriksson. Den kom ut år 2012 och titeln är Trollen och vi. Och det här är en populärt holländ beskrivning av folkliga föreställningar om troll i svensk Finland. Och Man förstår med en gång att den här traditionen den kan inte vara gammal. Att det skulle kunna gå att åka till stan och köpa tre troll det är en tanke helt främmande för en äldre tids bondebefolkning. Så jag skulle gissa att berättelsen om bromarvstrollen uppstod någon gång på 1900-talet. Och som Mikael Helenius skriver skulle det eh, ha varit en avundsjuk storbonde i bromarv som ville ställa till med förtret för en torparfamilj. Orsaken var att han inte kunde tåla att hans dotter blivit underkänd vid förhöret i konfirmationen. Eh, medan hans granne Lilltorparns dotter hade klarat sig galant. Trollen kom från Estland med en så kallad posa-russe en rysk skrothandlare vid namn Nikolajev och köpte den hade varit 20 silverpenningar. Och de här tre trollen de, deras namn det var Ville, Mille och Nille. Och ibland syntes de som små pysslingar men oftast var de helt osynliga. Och de här hyssen som de ställde till med. De kunde man se de flyttade nämligen på saker och ting och de skapade en förfärlig oreda omkring sig. De kunde släppa ner stenar genom skorstenen- och släppa ut djur från inhängnaden. Och Ibland hörde Lilltorparna och hans familj- prat, skratt och svordomar från de osynliga trollen. Eh, vi kan väl höra vad de hittar på- i en av berättelserna i Blanka Henriksons bok. Det är en berättelse som kallas Sockertjuvarna. En gång kom en gumma in och sa- "Det säger att här är spök, men inte är det något- och vips kom en dyna flygande på den förskräckta kvinnan. En annan gång hade man främmande och kokade kaffe. Olyckligtvis hade nyckeln lämnats i sockerlådan- och då man skulle ta socker var en tom. Genast hördes Willes röst för ugnen. Det var Mille som tog det. Och i samma ögonblick kom en mängd sockerbitar dansande över golvet- De var alldeles ner sölad och bruna av tobaksspott. Ja, en rätt obehaglig historia faktiskt- och den här historien är inte den enda som påminner om det som kallas för poltergeist-fenomen. Detta att föremål kommer farande genom luften utan att man kan hitta någon vettig förklaring. 1979 gjordes en film om bromarvstrollen som fick titeln Trolltagna och som visades i finsk tv 1980. Det hände en hel del konstiga saker före och under filminspelningen- det var inte bara det att kyrkan i Brommarv brann ner. Regissören slog enligt en uppgift ut sina framtänder men det har också sagts att han bröt ett ben. Det finns olika uppgifter alltså. Och det här tolkades förstås av folket i bygden som att Ville och Mille var i farten. De kunde inte låta bli att sätta käppar i hjulen. Vår frågeställare Mikael Helenius undrar också om det finns liknande sägner på annat håll. Och den frågan låter vi gå vidare till er som lyssnar på vår podd. Finns det liknande sägner på annat håll än de här som vi hör från Svenska Finland? Alltså, Men... Jag har inte sett några liknande berättelser. Jag har gått till sägendelen av det stora verket Finlands svenska folkdiktning som kom ut 1931. Och där hittar man många berättelser om just ofog som trollen kan ställa till med. Men eh, ingenting som innehåller de här detaljerna i, i sängerna om Bromars-trollen. Så jag tror att det är en lokal 1900-tals-tradition. Och att den har blivit så pass känd som den är genom den här filmen. Mm. Ska vi ta en riktigt gammal troll då? Sängning om den starka hustrun. Det här är då som sagt en gammal sägen som har berättats i södra och mellersta Sverige, i Norge, i Danmark och det finns också några enstaka belägg från svenska Finland. Oftast handlar den här sägen om en ung man som är ute och går i skogen och passerar ett berg där det sägs att trollen ska bo. Utanför berget sitter en stor, vacker kvinna som han aldrig har sett förr. Han misstänker att hon kan vara av trollsläkt. Men hon är så grann att han kan inte låta bli att ropa. God dag, festemö. Håll ord på det, svarar hon. Och sen tar hon med sig honom in i trollberget och får honom godkänd som måg av sin far. Som är gammal trollet då. Och så gifter de sig i sockenkyrkan och sen är de gifta i flera år. Men mannen, han behandlar henne illa, särskilt när han är full. Då slår han henne. En dag ska han sko en häst och säger åt hustrun och hjälpa honom och det visar sig att hästskon inte passar och mannen ilsknar till. Då tar hans hustru hästskon och böjer till den så att den passar perfekt. När mannen ser hur stark hon är blir han blek om nosen och säger Hur kommer det sig att du som är så stark och har låtit mig behandla dig så illa alla dessa år? Jag minns vad jag lovar prästen när han vigde och svarade hon. Men från den dagen vågade mannen inte längre behandlas en hustru illa. Mm. Man kan tänka sig att en sån här folksäng har varit väldigt populär- inte minst bland kvinnor som eh, på det här sättet det, det kan tala om- att det finns starka kvinnor också- och eh, mannen ska akta sig så att de inte visar det. En norsk folklorist, Hans Egil Haugge, har skrivit en artikel om den här sängen- som man kan läsa i tidskriften Arv från 1946. Han redogör därför olika versioner av sängnen och kommer fram till att inledningen ofta är den som du Kristina beskriver. Att mannen kastar ut ett lättsinnigt löfte om giftermål, ett löfte som han sedan måste hålla. Den inledningen är den vanligaste i de södra delarna av sängens utbredningsområde. Småland, Halland, Västergötland. Lite längre norrut i Värmland och Norge heter ofta att han kastar sin kniv över den unga kvinnan som sen inte kan lämna honom för stålet har brutit hennes makt. Hauge har hittat mer än hundra uppteckningar som alla är från 1800-talet eller 1900-talet. Men... Han konstaterar att den här sängenden måste vara betydligt äldre, åtminstone från 1600-talet, skriver han. Och du har hittat en 1600 talsupptäckning som, som, som har sin ursprung kanske i Småland, stämmer inte det? Ja, det stämmer. <laughs> den här sängenden står att läsa i smålänningen Petter Rudebäcks småländska antikviteter. Manuset, det här manuset färdigställdes vid slutet av 1600-talet, men trycktes inte i sin helhet förrän i vår tid. Och Peter Rudebäck var i unga år regentskvartermästare vid Kronobergs infanteri, men blev sen godsherre på Huseby. Och den rubrik som man har satt på den här berättelsen det är Om berget vid Högby. Några unga drängar sitter och dricker och har roligt när en av dem, Lars, får ett infall. Han säger att han samma kväll ska fria till en kvinna, vem det än blir. Han ska sätta sig på sin häst och låta den gå vart den vill. Och om han möter någon kvinna så ska han be henne bli hans hustru. Ja, han sätter sig på hästen och hästen ränner i flygande fläng in i skogen och stannar inte förrän han har kommit till berget vid Högby– –där alla vet att det bor troll eller bergfolk. Han får syn på en stor dörr i berget och går in. och Där träffar han berggubben hans gumma och framför sitt ärende. De kallar på dottern och hon är både stor och vacker– –och fattar genast tycke för drängen. Men innan berggubben går med på äktenskapet vill han pröva drängens förstånd. Han tar fram en stekt höna– och ber honom att dela på köttet så att alla i trollberget får var sin bit. Och här hoppar jag över detaljerna i den här delningen. Huvudsaken det är att trollgubben blir nöjd och tycker att drängen visat prov på stor klippskhet. Och sen tror sig drängen och trollmön och dagen för bröllopet bestäms. Då ska drängen återvända till berget med tolv brudmän i följe. Och då händer följande. På bestämda dagen kom han efter avtal med sina tolv brudmän och blev alla trakterade och åter på silverfat. Och när bröllopet var till ända blev alla rikeligen begåvade och brudgummen med en härlig hemgift förärad. När nu en lång tid var liden och denne Lars borde varit förnöjd slog han sig på dryckenskap och överdåd och inte slå och illa traktera sin hustru, kallade henne Berga Troll, Berga och så vidare. En gång hände det sig att hon fann honom vid gott humör och bad att hon skulle få resa hem till sina föräldrar där hon nu på många år gick i varit, men som vägen var något lång och stenig så skulle hustrun skjutsas. Han hade en mycket stor och skön häst. Han lät också göra stora och starka skor, gick åt marken och skulle leta upp hästen. Medan han var ute tog hustrun hästeskorna och rätade ut dem mellan händerna och la dem på bordet. När mannen hemkom och fick se hästskorna i olag frågade han vem i all sin dag hade skämt bort hästskorna. Hon sa... –Käre man, blir jag ju ond. Jag stod och larvades med dem. Jag ska strax kröka dem till rätta. Och gick därmed till hästskorna och krökte dem samman som till före. När mannen det såg förundrade han sig storligen och sa – –Kära hustru, här har du låtit mig slå dig så ofta när du hade styrka mot mig. Hon sa att hennes fader förbjudit henne att visa honom sin starkhet. Efter detta levde de länge kärligen och väl – deras ståndotter var långa tid faterburs hustru hos salig härtig Johan i Östergötland på Vastena. Mm. Ja, det här är alltså den äldsta kända versionen av Sängnen om den starka hustrun. I en del yngre varianter är hon av jättesläkt, i andra av trollsläkt och i de norra ytterområdena en huldrekvinna eller ett skogsrå. Men det som är gemensamt för alla upptäckningarna är att hon ger prov på övernaturlig styrka. I Petter Ruderbäcks version rätar hon ut alla fyra hästskorna och kröker sen inför mannens förskräckta ögon åter ihop dem. Och det har i de yngre varianterna förenklats till att hon kröker en enda hästsko så att den passar perfekt när mannen ska sko hästen. Petter version slutar med uppgiften att ett barnbarn till en starka troll eller jättekvinnan var fatburs hustru hos härte Johan i Vastena. Det är inte den enda uppgiften om att de skulle ha fått ättlingar som i en del fall levde vidare genom århundradena. Från både Västsverige och Norge finns det uppgifter om ännu levande släkter som ska härstamma från den starka trollmön. I Finland berättas det att den svenska släkten Hästesko ska ha fått sitt namn av den här händelsen. Ser, det var verkligen en riktigt riktig trollsägen. Har ni frågor om gamla eller nya traditioner så hör av er till oss. Skriv då till lyssna1folkminnespodden.se Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.